A, ovdje je pitanje da li je dozvoljeno učiti neku suru odlomak jeli, iz Kur'ana za svog umrlog roditelja. Učenje Kur'ana mrtvima nije bila praksa prvih generacija. Znači nećete naći u knjigama, u zbirkama koje su zabilježile a, historijat prvih generacija da su znači, učili Kur'an svojim mrtvima. A, najbolje ono za mrtvoga je doba I, znači, isti kvar da mu oprosta čini, znači, da traži oprosta, znači, njegov nasljednik od kostvoritela Tabaraka i tala za njega. Ajša, radiju Allah, jedne noće je, je, je izišao je poslanik, sl. sveme, kako je zabilježio muslimu, s ome sahihu, izišao je napolje, pa je došao do Bekije, do medijinskog mezarja, a ona je pratila misla ide da ide odlazi kod Enesa svojih žena pa ga je pratila pa je se nakon toga vratila pa pobjegla znači prije poslanika ušla u kuću u Selome pa je našao je da se zadihala pa kaže šta je bilo kaže ništa Allahu poslanče kaže ili ćeš me obavijesti ćemo obavijesti uzvišeni Allah pomen pa je kazala tako i tako Allahu poslanče kaže meni je naredio Džibril da dođem i da idem dobiti s ravnicima dakije pa kaže Allahu poslanče šta ću kazati kada dođem do vezara šta da kažem? nije joj rekao pouči Fatihu i proči tri puta Kulhuv Allahu Ahad i proči dvije zadnje sure iz Kur'ana, Al-Muavizatain, i pročio ne, nego kaže recio i selam, recio ovako selam, un aleikum bi rahmatil mu'minin. Antum bina sabiquna wa nahnu bikum laahiquna in sha Allah. Yaghfirullahu lana walakum. Pa i pročio dovi. A pastanik sam sam nije smio prešutati ono što je znači šerijatski bilo mu nalaženo da preneše. Pa da je učenje Kur'ana bilo legitimno, znači ovaj Kod mezara to bi se ovaj, uh, uh, kazalo. Znači i na mezaru ne uči se nikako Kur'an. Da li čovjek u kući može učiti Kur'an? Svome mrtvome, u svojoj kući da sjedi, ne da nekome plati. Plaćanje je zabranjeno. Kod Hanefiski, kod drugih učenjaka. Nego da li... Bože čovjek u svojoj kući sjediti i da prouči, recimo Jasin da prouči Elbekara, ali Imran da prouči Elnaam ili drugu neku suru da prouči s mrtvom. Oko toga postoji raziloženje kod islamskih učenjaka da li sevapi od tog učenja dolaze do te osobe. Izrazi ta većina islamskih učenjaka, među kojima su Hambelije i Malikije i Hanefije kažu da dolazi. Samo Šafije kažu da ne dolaze sevapi od učenja. Tako da učenje Kur'ana u kući mrtvome to nije novotarija. Da li dolaze ili ne dolaze, ulema se je razišla, ali ono što je preče definitivno jeste dova. Dova je preča za mrtvog nego učenje Kur'ana. Jer poslanike je zovukazoval na dovu, pa je preče znači da se uči meso da pročita recimo ne znam suru ovu ili onu iz Kur'ana mrtvome, dignite svoje ruke i dovite, to je preče i bolje, jer zato imamo argument jasan, a za Kur'an nemamo kao je bolje znači u ome slučaje dobiti, a uzvišeni Allah najbolje znao.